Rugăciune pentru taina și porunca sfințirii. Doamne, Iisus, plase mirile cel Ceresc, Doamna al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te slăbim și smuțnim. mulțumim, fiindcă taina și porunca sfințirii pentru uceninții și credincioșii te ai rândut. De aceea, fericit și sfânt este Cel ce are parte din vierea cea din tine pentru că devine Fi al învierii, căci pește aceștia moartea cea de a doua nu are putere, ci vor fi preoții a lui Dumnezeu, adică ni-am sfânt și preoțesc. Ei vor împărăți cu tine mii de ani, adică vor trăi ca firea încărției. De această înviere vor avea parte sufletele mucenicilor, ale cuvioșilor ale ucenicilor, și ale dreptilor tăi, ei nu s-au închinat fialii și nu au primit semnul ei pe funcție și pe mâna lor. De aceea, pe găduința ta ne de unde gălut, unde pe Înferăție și nea ucenicilor Ucenicilor tăi, taina Sfințirii le în la față pe muntele taborului tăi schimbat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 Cine este drept să facă dreptate de departe? Cine este sfânt să se sfințească încă?